Badira urteak ikastola desberdinek aur bakoitzari doakion diru laguntza eskatzen diotela ahetzeko herriko etxeari, ahetzen ezpaita ikastolarik, ahetzetik kanpo eskolatuak direna estar aurrentzat. Herrian jadanik eskola bat badela argudiatzen du Felipe uzapezak, eta herrian eskolatuak direnentzat emaiten duela laguntza hori. Diru laguntza eskaeraren gutunari herriko etxeak emaiten dion erantzunak kesatzen ditu gainera espaitu erraiten diru laguntza ukatzen duela diru laguntza 0 eurokoa dela baizik erramuntxo bat, etzeko hritarren hitza plataformakoa eta UABia ikastolako burasoa bai kisugira zeren asken laurteoietan horietan UABia ikastolako elkartzeak diru laguntza eskatudio herriko etxari Eta beti ez etza izan dute, ez dute euro bat izan ere etxeko etxaren partetik. Eta e, iduritzen zaigu bai ez dela normala, egoera euri. Orduan, lehen denbola batean joan ginen kontsailu montzipal bat erat. Bulasso bat eta autetxe batzuekin zuekin ere isalatzea. Eta errikoetxak asumitu iten du bere pozizionea. Egan ez, haetzen badela errikoik eskola bat. Eta lehentasuna ematen jola eskolina. A dos gila baina guk ez dugun hartzen, zeren uabeik kastolan badira sortie à star, sortie aur, pour tes surte uh, gaio ta gero geio, geio dira eta guk uh, pentsatzen dugu importantea dela à star uh, dilu laguntza ematea. Edo ikastolan, edo eskola publikoan edo pribatuan ere bai, baina dilu laguntza bat eman behar berdiote uh, oli uh, gola seta uh, importantea da. Gaur egun Eriko Etxe gehienek onartzen dute laguntza hori, haetzzen, aliz, ez dute aldatu nahi? Holi da, gulitzako hararroa iludiz zaintzak dugu, zelen e, ipahalde osuan, gutxi zan behar dila Eriko Etxeak ez dute denek laguntzen e, ikastula bat. Begula da, guk e, ikastu, huabia ikastulan, parte hartzen dute a, Arbonako, getariako eta bidarteko Eriko Etxeak eta... Hango egietan ez da alazoik eta agunaka dilu gaduntza bat proposatzen dute eta ematen dute urtero, Guk dano batzagu lau urte hori egiten eta ez da egoel aldatzen. Entziatu giren kontsiru mutzi eta gaur argikin hain dugu salatu publikoki. Egan ez ez dela normala, aski dela horrekin eta laguntza bat eman behar dugula edo zein aestari. Berazuek laguntza hori emanen duzue? Eta guk agutatu dugu gulea elkartean, aestari eta gula so gisa, be dilu laguntza bat proposatzea gutxienez, oha, eta beraz joan engila uren golarun batean bidartelat, huabia ikastu lalat, bat ematerat, eramaterat, bortziun euroko nahiz eta gutxi izan importantea da guleetzako. Eta, lalun bat ontaño en igila, hand dute ateak zabarik, goizzeko amaretatik e goherdi arte.